and that's how la okay, unidad Dibaca pada waktu petang tiga kali tiga kali. Pada ini menunjukkan betapa pentingnya ketiga surah ini dan harap kita laksanakan dengan penuh keyakinan. Insya Allah, Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Bukan berarti kita tidak akan dikenak oleh bahaya, tapi insya Allah dengan yang Kuduskan, artinya berbudi daripada bahaya. median 5 tetapi perbezaan Kami sesungguhnya seikan telah menghalangi mereka dari. ani ambal badan. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan, "Ya Adam, hal adulluka ala syajarati til wa mumkin Syaitan itu menggoda dan menipu Nabi Adam. Pohon yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tatrahan il syajarah, tapi syaitan mengatakan, "Adam, hal adulluka ala syajarati til?" Jadi tak petunjukkan kepada kamu bohong kekecan, memulkitlah ayat dan kerajaan yang tidak sirna Kepada mas kalian bukan itu saja, wakal sama umat ini dan umat nasib, malahan setan tersumpah, sumpah di taulanya mengufau Jadi sudah sumpah Tommy dengan nama Allah lagi ya, Nabi ada, tapi dia percaya kepada setan, akhirnya. Ia memahkan kuat dengan gigitan yang kuat supaya tidak lepas. Maka para jemaah sekalian, yang kita akan kaji dan selalu dengarkan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sunnah para ulama ulama sendiri yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Para jemaah sekalian, kalau di sini kita akan mendengarkan hal-hal yang kita yakini Menenangkan perasaan kita kerana itulah yang dekat kepada sunnah nabi dan sunnah sahabat nabi SAW Maka belum tentu di tempat-tempat yang lain kita akan mendekatkan, mendekatkan yang seperti itu Maka ada ulama yang mengatakan Al-ilmu ninum Ilmu itu adalah agama Waktu Maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ilmu kamu Karena kalau kamu mengambil ilmu Berarti kamu mengambil, mengambil agama Hadirnya yang kami lihat Begitu banyak itu Pendapat-pendapat yang ada di dalam masyarakat Sekarang ini yang bermacam-macam Dan semuanya mengaku benar Tetapi para jemaah sekalian Kalau Ditimbang dengan timbangan Hadis yang kita sebutkan tadi Maka mereka itu sangat jauh Daripada kebenaran Para zaman sekalian Rupanya manusia itu sangat mudah Sekali Ditipu dengan iming-iming, Dengan janji-janji yang bermacam-macam Maka menurut para ulama kita Ada dua ciri khas Daripada golongan yang menyimpang itu Ciri khas yang pertama ialah Selalu menonjolkan pemimpinnya Sebagai orang yang luar biasa Punya ilmu begini bisa begini ya ada seorang ibu menyampaikan e, sms kepada saya pak ustadz ini ada teman saya mengajak saya untuk masuk di pelatihan salat khusu ya ah tentunya salat khusu ini Bila biasa dilaksanakan di hotel-hotel yang mewah dan bayarnya juga tinggi sampai lima ribu itu masih rendah mungkin tujuh ratus lima puluh ribu untuk mendapatkan salat musul, tetapi temannya ini mengatakan ibu kita punya ustaz itu bukan orang biasa bu, bagaimana bukan orang biasa dia bisa mengakui iman kita itu benar atau tidak benar tidak ya. kalau orang biasa, wih, tahu, wah masuk lagi layak saja tujuh ribu tapi karena ibu ini yang biasa juga menyerahkan selama-selama, maka dia tanya, kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz? Katanya itu imannya Dan burunya luar biasa, bisa mengetahui hati kita. Apakah sudah benar? Apakah kuat imannya atau lemah imannya? Wah ini benar Pak Ustaz. Saya bilang, tunggu dulu, saya tanya dulu sama Ustaz Abdul Muttalib Al-Khirab. Beliau adalah dosen bantuan pemerintah Saudi Arabia untuk bumi. Maka saya, tanya, kira -kira? saya orang -orang tanya kepada beliau? Bagaimana ini kira-kira? Saya beri tanya kepada beliau. Kata-kata jangan dipercaya kalau begitu. Ya, jangan dipercaya. Sedangkan Abu Bakar R.A. Orang yang diaklir oleh Nabi S.A.W. sebagai orang yang masuk surga dan imannya itu kalau ditimbang sama dengan imannya atau lebih berat daripada um, imannya umat ini Dia juga tidak tahu mengenai orang munafik. Munafi Dia tidak tahu orang munafik. Umar bin Hattaf radiyallahu anhu hadirin yang kami melihatkan Seorang yang luar biasa juga Yang disebutkan dalam salah satu keterangan bahwa Allah itu selalu meletakkan kebenaran diri dan Umar bin Hattaf Dia juga tidak mengenai orang munafik. Ternyata ada orang yang sudah bagian Membunuh beliau, dia juga tidak tahu Jadi tidak mengetahui Apa yang Sesat selama-lamanya kitab Allah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Nabi sallallahu masih hidup, Turunlah ayat-ayat yang terakhir kepada beliau yang mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan." Pada hari ini saya telah sempurnakan kepada kamu agamamu, itu sudah sempurna agama Islam ini. Wa antum wa nikmati dan aku sudah cukupkan kepada nikmat nikmatku matu waradhi ilaumul islamaninya saya juga saudara islam ini sebagai kami Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa min shay'in yuqribukum ila aljannati wa yub'idukum 'anil nar illa wakad amartukum bihi tidak ada sesuatu yang bisa mendapatkan kamu ke surga Menjauhkan kamu dari neraka, saya sudah suruh kamu dengan hari ini. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kamu dari surga, mendekatkan kamu ke neraka, saya sudah larang kamu dari barangan. Berarti ini ajaran ajaran sudah sempurna tak perlu. Ia ya, sudah sempurna, maka tidak usah kita ni macam-macam lagi. Mau tarik anu beren, anu beren, jangan beren beren. Ia, kita cari yang yang Pasti-pasti saja. Jadi, yeah. maka ulama itu mengatakan yang sederhana tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada yang ramai tetapi tidak ada dari yang hadirin yang tadi. Kita manusia ini suka tertipu Mana dia Aminuddin Dia mengaku mendapat Wahyu dari Ibrahim Mana ini dan itu Yang paling aneh para jalan sekalian Baru-baru ini ada Ketua LPPI pusat Datang pada tanggal 16 Maret yang lalu Meresmikan LPPI Di kantor Wahda Islamia Beliau menceritakan Bahawa di Jawa itu ada satu aliran di mana pemimpinnya itu mengaku Tuhan dan orang, -orang percaya Tuhan karena Tuhan dia mewajibkan kepada pengikutnya 10% persen kamu punya pendapat tetapi bidadarinya itu artinya minyak pakaiannya tidak boleh pakai pakaian, karena bidadari dari tuhan. Jadi ini terjadi bertahun-tahun demikian para jemaat sekalian akhirnya ada dua di antara berikutnya ini suka sama suka dan mereka itu melaksanakan pernikahan dengan restu tuhannya. Tetapi di waktu dia melakukan pertikahan ini secara sah di hadapan berburu, ini Tuhan kasih tahu suaminya itu wanita, eh, kamu enam bulan jangan dekat-dekat istrimu. Kemudian dia kasih tahu istrinya, enam bulan jangan pattern uh it. -huh. Ya kan? Di waktu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan itu surga Maka Jibril disuruh Meninjau surga Sesudah dia meninjau surga Dia kembali membeli apuran Ya Allah Kalau saja manusia Tahu itu surga Hei, Mau semua masuk ya, kan? Tidak ada satu pun yang Ketinggalan mau masuk surga Sebaliknya surga itu Diberikan pada Pos-pos yang harus dilewati, maka Israel diserbuki di manisnya. Baru dekat-dekat, ada mi pos salat, posnya puasa, pos salat, haji tidak boleh begini, tidak boleh begini. Maka Israel berkali-kali dilaporkan mengatakan ya di Allah, kalau begini pagarnya surga matang matang. Orang Makkah mengatakan malah mana pedulah saya. Saya khawatir jangan-jangan tidak ada, tidak ada lagi sama susulen kalau begitu. Karena begitu banyaknya pak harus diluangkan ini kos-kos. Di waktu Allah menjadikan daratan, lalu diberi disuruh pergi menjauh, dia kembali. Aduh, aduh, pakaih. Kembali mengatakan dia Allah. Kalau manusia itu tahu bagaimana. Siksaan yang ada dalam neraka tidak ada yang mau masuk. Ya. Kemudian sesudah itu neraka diberikan biasa diberikan hal-hal yang sangat menarik, tidak berbahaya, tidak puasa, semau buai, berdoa bebas. Eh, itu pun, pokoknya semau apa yang dia inginkan hawa nafsu. Maka barangnya mas kalian, jibril pergi meninjau kembali memberi laporan mengatakan Ya Allah, kalau begini daya tariknya neraka, bisa-bisa tidak ada manusia yang tidak masuk ke dalamnya. ya ah nah, jadi ini hanya yang kaca. Tidak perlu hati-hati jangan kita itu pengaruh dengan banyaknya. Banyak tawar rame tawar. Apakah itu dengan sunnah? Apakah itu dengan hadis? Dengan quran? Bagaimana sekalian? Sekarang ini banyak di samping pendapat yang seperti itu, yang ada dalam masyarakat sekarang ini adalah bahaya ahmadiyah. Meskipun ahmadiyah ini sudah ada, artinya SK bersama dari tiga menteri untuk membubuhkan kegiatannya, tetapi sebenarnya ahmadiyah ini ada kata misa. Kembali tidak memberikan keputusan untuk artinya membubarkan Ahmadiyah di Indonesia ini hatinya kambing. Karena bagaimanapun Ahmadiyah ini tetap merupakan bahaya, tetap merupakan duri di dalam duri. Menurut orang sih adalah pengkhianat-pengkhianat daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling berbahaya sekarang ini hadirin yang kami lihatkan ternyata Profesor Jalaluddin Rahman itu sudah mendaftar mendaftarkan dirinya di Universitas Islam Negeri di Alauddin ini untuk memperoleh gelar Doktor. Kenapa dia ingin memperoleh gelar Doktor? Padahal sebenarnya dia sudah Profesor. Karena Doktor yang dia dapatkan selama ini adalah Doktor dalam ilmu komunikasi bahagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi Memang dia telah masuk Islam, tetapi karena kelebihan yang dia miliki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebagai seorang penulis wahyu. Sidakan baca dalam tafsir atau terjemahan Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, itu disebutkan bahawa sahabat Nabi yang paling banyak menulis wahyu ada dua orang, salah satu di antaranya adalah Mu'adh bin Abi Sufyan. Nabi menurut Profesor Jalaluddin Dramat, ini orang sudah dilantik perdana menteri Darul Islam. Apa dalilnya? Dalil yang dia kemukakan pernah katanya Abu Hurairah atau ibnu Abbas disuruh mengambil Mu'awiyah. Setelah dipanggil, maka sahabat yang disuruh ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, Mu'awiyah sementara matan, jadi belum datang. Kemudian disuruh lagi bangkit, maka dia kembali mengatakan di ya Rasulullah mu'awiyah sebentar makan. Ketiga kalinya Dipanggil lagi dia katakan -kata, mu'awiyah sebentar makan. Maka nabi shallallahu alaihi wasallam berkata, ma'asba allahu wa semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Nah, menurut jalaluddin rahman dia, dia tidak itu sama nabi dengan ucapan yang seperti itu. Padahal para jemaah sekalian Menurut pakar-pakar bahasa Arab Penjelasan mereka Baik melalui lisan Melalui pengopun yang jelisan Itu mengatakan bahawa kata-kata Seperti ini sama sekali Bukan laknan Ini adalah kata-kata Yang mengandung kakraman Jadi seakan-akan Kalau dalam bahasa bulis Den mana pajana mandrik Den mana pajana mandrik dia ngari-ngari Itu bukan berarti dia malangnya tetapi aduh kenapa makan terus? Para jemaskan yang sama dalam hadis Nabi yang mengatakan, tungkahul marau tuliyarba'in dinikahi wanita itu karena empat, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya dan karena agamanya. Maknanya salah salah mengatakan fakta berbeda beda. Bila yang mempunyai agama yang baik tak dapat dia datang. Nanti kamu punya tangan itu berlumpur. Sebenarnya itu ungkapan yang tidak baik. Apa artinya itu tangan berlumpur? Begitu dia punya kemiskinan sehingga dia itu tidur tidak ada lagi. Alasnya langsung dia punya tangan, apa namanya badan dan tangan ini langsung ditanam Itu kan tidak baik. Tapi ini bukan berarti makna tidak baik Ini adalah kata-kata keakraman yang, yang maksudnya baik Semoga kamu beruntung Begitu juga para jamaah sekalian Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat Ya Rasulullah Apakah hanya dengan lidah ini kita bisa masuk ke dalam neraka? Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Fadilat ka umuka Sebenarnya ini katakan tidak, tidak baik Kalau menurut ka as, asal artinya Takilah Tapi, kita umukah Semoga ibu ku mati Tetapi sebenarnya bukan begitu maksudnya Itu adalah kata-kata matan Tetapi ternyata pada jongs kalian Karena dia lalu itu Memang sudah begitu otaknya Selalu menganggap sahabat itu jelek Kata-kata yang mengandung makna yang baik Dia katakan jelek Jadi ini pertama-tama menunjukkan Bahwa dia tidak terlalu paham bahasa Arab Seakan-akan dia yang dapat sekarang kalau Nabi itu melaknat mu'abiyah Termasuk di Allah Dalam hatinya itu memang Dan dimemantau itu Tidak ada yang ada dalam hatinya Kecuali simpat kepada Para sahabat nah, Maka para teman sekalian Ini saya sampaikan Haka para jemaah sekalian, banyak hujan sudah memberi isarat bahwa sudah datang kala kala ini sampaikan. Maka mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma adlina al-haqqa haqqan warzuqna wa adlina al-batila madinan warzuqna Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu. Kami sadari sebagai kebenaran. Berdaya kemampuan kepada kami untuk mengikutinya dan dampak tanda kebatilan itu kami sadari sebagai kebatilan dan berdiri kemampuan untuk menjawabnya. Allahumma yaqin ma'inni. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.